أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون قوم فرعون وجاناهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين مخکې الله جل جلاله کلام کې دوه مشرکانو متعلق او زورنا او زج روایته عذابونه هغه تیر شو الله جلال جلاله اوس تخفيف دونیوي دا او مثال ذکر کوي چې ګر استاسو مخکې اغایو کوم تیر شوی دی اغای باندې الله جل جلالو ازمایش کړی دی او اغایم دا الله جلال جلاله د پیغمبر خبر نه منلی نو په دا ازمایش کې اغای ناکام شوی دی نو که تاسو ناکام شوی اغای ته مل الله عذاب ورکړی دی نو تاسو د الله جل جلاله عذاب درګی ولکد فتن الله مونږ ازمایش کړو قبلهم لان دده اهل مکه او قوم فرعون قوم د فرعون لرا وجاءهم رسول کریم او دته راغله یو پیغمبرو کریم پیغمبر نو کریم و کرم شرافت والا بهترین اخلاق والا هغه راغله چې عام مزایم نه عمرانو موسیٰ علیہ السلام دے عمران زوے انعدو علیہ عباد اللہ اواغویلو دے فرانیانو تا انعدو دا چراک ماتا علیہ ماتا عباد اللہ دا اللہ بندگان بنی اسرائیل زکا دا دیر وخنا دا بنی اسرائیل دو غلامان جو کڑو او اصل که دا دا شام خلقو وجه کل یوسف علیہ السلام دکات په بزمانه کی غدل تراغه او بیا دا آگی د وجنا دا یوسف علیہ السلام رونا آغا او مور اپلار ټول دل تراغ منتقل شو او بنی اسرائیل بیادل تهسیوا کدلوا کدل نو بیا ډیر سوا جو فونیان او دا بیا خپل غلامان جوړی بیا الکان ک تلکړ د مثال زلات د اسلام خبر د تله کیدلو چې پیغمبر بهازې یا خوبلیدللو یا مخکې کتابونو نه او دغې په ذریه باې بعدده د حکومت خاېمه کېږي. نبی آدیر اللہ کانیم دا دی که تلکڑی و زنانو نوی خدمت غستو نو اللہ جلل جلالهو دا دغی بنی اسرائیلو دا ازادولو دا پارا دیو تن انتخابو کن الله را اللہ چی اوکار نو مضبوط حکومت دی یو محکم حکومت دی یو طول غلام کل دی او داغی دا ازاده دا پر اللہ انتظام کئی بدغا کوم کی دن نکی و کس دکر علوی آویہ زده دو حکومت خاتمہ پی که او دیو ٹول او الله غته تا نجات ور کئی گده و تبلیغ والا حضرات پوئی سوچی اللہ کل خوادی نو آگا کی سو اللہ دیلے نجات ور کونو اللہ دیلے سو ور کون نجات ور کونو نو اسبابو که از نشتہ کون کی اللہ دے بارال موسیٰ السلام را گیا ندو علی عباد اللہ را گیا ما د بندگان دا اللہ چی بنی اسرائیل دیتا سو غلامان نو یو کارداو که چې مات دي رازات ک دادة الله بندگان دي پیغمبران اولاد دي دی دي او ک اذه مانا داد دا ان ادو الیہ ان ادو دځه اذکه مات حق د الله حق د الله وحدنیت د الله عبادت شروع ک پیرون فرد ما مات عبادت الله نزل تو لپس مقدر دی یا عباد الله اذن الله بندگان ما ته د الله ح ک را کې چې په الله بندې ایمان دی په مابانې ایمان د ایمان راړی نو دا دوی م ما دا لومبره ه رااج ده او دویمه خبره دا د اننی لکوم رسولو نامین ز تاسو ته پیبرې امین امادار مساالله اسلام د دو خبر د پر مه بوس کړ یو د په یسرائیل ذااد وه تا سر زادی چې د ی مسلوب شي نو دا کوم بس دا سړي لګه چي مړله او دیم د الله جلال او د مسلوه د الله توحيد رسول نو د دیو چې اوپر مې ليني لکم رسول الامين او ز ستاسو د پاره پیغمبر هغه د الله د طرف بخکارم والتالو عليا او بل د جه علومه کوي او چتواله هغه م کوي په ما باندې چیدہ اللہ تو آت پرید ہے زمان خبرہ منل پرید ہے نو داکار مکو ہے اینی آتی کم بسلطان مبین یقیناً ما تاستر اولے دے دلیل کر رہا دلیل نمورد موسیٰ علیہ السلام موجزات تی لکہ دی پہ دعا دا موسیٰ علیہ السلام دا گرنگی دا انسان ہمار جوڑی دلو نور موجزاتو نہ موجزات آگا نہم اسی پارے کی تفصیل سرا آگا ذکر شیو نتاز و تقذیب مکویتاوستما واضح دلیل روڑه ده و صداکت زما بانده و این نیعوت بی ربینو تا دی نرستو چونکه پر آن سرکششو علویه سرکشیو شوان عدل تا کسه مختصر ده ده موسیٰ علی صلاة و السلام تایید کی بیایو رجل مومنم را پاس ده اغم بیا سلوشت مسیح پاره که تفصیلی بیانات داغ تیرشویو او و هر حل پرون اخره کی بدی باندي مسر شو چې موسی اسلام دوست سلام قتل کی جیل کی واچې لکه جیل والا خبره مزجون برې کمته جیل کی بدی واچو مداسي کیسه مته قتل تمکیانه دا پیرون شروع لې نو موسی اسلام پرمل وی نیوز به ربي و ربکم ان ترجمون زپنانی سم په خپل ربانه او پرف زبانه غره پرف اموسی علیہ السلام رب ټکي زیات استعمال کړي ځکه د ربوبیت داوا دا دا تصور چې رټول په مصر بادشاہ زمنده مصر زباله مسکه زبر خلکو غلب بندکم غدی وسو کوبالي خبر ده نه نسبه مسلمان چې کما کیدره اسکه دا, دا مصر کی اس شی ختم شونه بیا وسخرو خبر ده نه ځکه دا یو تصور چې د مصر رازق زمه خبر ده نه د پالون کېزې د هر سر زما پهقبزه کدي دا نون نهم کې د زههالمه نه موساات به اسلام به مدوي چې اوس وور کوم پهې سمپغه پالون کې باندې چې زمان پالون کې دی اوستا پالون کې ان ترجمون دې خبرې نه پهانې سم ده چې تا سما رجم کې په کانو باندې وی شاید چېې ته د کانو تمکې وړی وه د تا په قتل کو داسې بې قتلګو چې په باندې دي وو. نو موسی علیہ الصلات والسلام په ان اسم چې تاسو ما پکانو باندې او رجم غیب لګول ته ویل کی <تصفح> نو ترجمون رجم او دا غیب ته ویلګه غیب لګول نو تاسو په ما باندې غیب لګوي ته تر وګ چې ما تر وګ جنګه زمہ تصدیق ونګه نو دا م نه کې دي چې زه په ناني سم د دې خبره نه چې تاسو ماته د ورځې کې په ما غیب ولا ګرځې دا په دروغه پیغام باندې ویل لم تومنولي او کومه باندې ایمان را لې کم سي کم فاتزلون زمانه ما شمت حضران ضرر کوي ما ته زرارو اغه مر کوي خو بیا هم د موسی اسلام د زرر کوشش کو نو فد عربه موسی اسلام خو په دربط دعا وکړه انا رسول الله صلی الله علیه و سلم دعاء ان هؤلاء قوم مجرمون الله ده داس چې دا مجرم قوم ده جرم کوي هداونه ودی کوم تعلیم دي خدای خلاکه کی تباہي کی برباده کی استاد رسولک کیو ته سر کی تو ته بچي تباہي دعا کوم سو کې انسان نه کی چه سر زیاده او کولا دو سو کم سکم خدای ویدت دی بدلوالی. که خدای انصاب کولیش. او کتاو پس خیره که انتا خدای بچی تباکی. او بچوی سو گناه کرده دا. یادی خودتانه نیسلی دا. نتواله بچو تسر خیره که. بچوی سو گناه کرده دا. خدای ده تباکی. بچی تباکی. یو لاؤل خوب کار نهی. منگا خبرمونه سیدم بی بیتو درس نروس د او کاکار سناصرږي به خبره درس کې مناسب نه نو دانی بغیر خيره ني بغیر ان موسی عليه السلام سو ان حولای قوم مجرمون یا الله دا قوم مجرم دي اوس د موسی عليه السلام زل کی جزو الله ته معلوم چیندې دې خپل جرم نه نাড়িږي الټا وزید دیبان جیو خیرخواین انسان دے د خبرو من اومنی اغسط دنیا مبادی کبرو مبادی آخیرت دلم آبادی اولتتا هغه کتلے او اغرا پاسی دا خبرو کنو پتاو چې د دا مقصد سدے خبر دینا تالا اللہ جل جلال هو موسیٰ علیہ السلام دے بس چی مجرم دے جرمی خمالومو اللہ لی دلے ہو ان اللہ برمیل پاس ری بی عبادی لیل انکم متبعون بگان بوه د شپې ان نه کو مطبباون دا خبریت سرته ستاسو تعاکوب به کول شي تاسو په بدي کوشش کوي او مخکې په سمندر هم را ځي په سمندر به پورې کیدته اوس خو مې معلوم د سمندر چې کوم زیایبانې پورې شوي د کم علاقیت دللی سرسی سینا او د غرنګې میدانتی دا بالکل ښکاري او دوه جنګې دوه روونهري خبر دندله نوال شي مها سمندر او موسى عليه السلام یعنی لیادی نیل دو رغت سمندر نه ده دا سه مشهور شوی خبر ده تا لکنه دا, دا, دا به بحر احمر نه جه کمه دا کمی دو سانګ جودا شوی د کیو سانګ مراد چې کوم مصر د اوس نهر سویز ته نام ورکوي تدې هداګه مراد دي پاتې شو نیل نو نیل چې کوم ده دا رغت نه درې نی خبر ده تا لکنه دا وګوره کې نه هر والعالم باز الكلزم يا دي بعضي نيل يا دي خبر ده انت حقيقه لا مال لا استلاته وبارحل بمصر نديوتل نضقه مصر تقريبا تقريبا بسيد ونيرازي خبر ده انت رازي انه فاستري بعبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر اوض سمندر لران رحوان رحوان بمانا للساكنن غذاسه متفجرن کله وی پردا د دې لپاره د الله تعالی راځي د کیپټانو ته دا داخل شي لږه کله د موسی علی السلام اخیره سړی نو د آخیر کیپټانو اخیره سړی راځن شي چې کله د موسی علی د قوم اخیره سړی وطن د لومبې سړې راځن نه کېدو او چې کله راغی اخیره سړی د سمندر نه وته نو د دې شو را اوس کون کې وحال لری او دا انده د دې راته یو دی الله ی راته بل وی او کیږي ته چا راته چې کم ی راته الله کړی دی خو یی چې بس مونږ الهارو مونږ ته او پسی بځای راوړسیو نيز دی بس الله طرف او خود الله ته حکم تابع دی الله په حکم باندې پوره کائنات چلی کې پدې کې ذات صفات دا هر څه دا الله د ذات او د الله ز حکم تابی دی نو الله او ته حکم کو پای کې ان هم جن دم مغرقون الله دا سيو لخر دے زيدی غره کنے شی دی پیسہ له الله په دی شی دا کم ترکو کو من جنات و نعیم الله وي سمردی پر خدل د باغونو نه و عیون د چینونو نه و زروع د فصلونو نه و مکان من کریم دغه زینو خستان خستان مجلسونه بهتري نر سو اغه جنا پاتشو نر سو دوی کله من لوي وده نعمتونه الله به هول له ده بهسه کولو استعمال الدنيا بهم خو اخرت بهم خو دا الله پیغمبري هونه منل نو دنیا هم خراب شوه اغه بهترین نعمتونه ارزینه پاتیشو او اخرت ته خطاب تبا, تبا ده او دنیا کې منع عذاب شکار دی الله او غریکو فودو خلونا را څنګه چې بو کې غرق لشو نو بس ور ورسره اور تسک لشو ور داخل ته شو د عذاب قبر شروع شو او تر قیامت پورې باقي کی او چې کله قیامت راشي الله پرم اذخلو ال فرعون اشد العذاب او سی غسخ عذاب تور داخل گیر. لآول دی سمندر عذاب شو بیا دا کبر عذاب اور شد. او بیا آغی پسی بیا کیامت پرست بانده بیا دا اور سخترین عذاب. دا دا اللہ دا پیغمبر خبر اونا مندلی اللہ دا پیغمبر پی خبر اکی اللہ دنیا و خیرت کامیه بیخی اللہ پر مای پاتی شد دینا و نعمتن او غنیمتونا اسامانونا دا, دا مزو چرچو کانو فی ها پاکیهین چه دی پاگی که لذتونا غستون کیو کذالک و او رثناها امدکرنگی اللہ پرمائی و او رثناها منگا میراس کی ورکلا دیلرا قومن آخرین یو کوم بلتا چه بنی اسرائیلو بارحال دیکی ما مخ که تفسیر ذکر کرو چه بنی اسرائیل واپس بیا مصر ترالو که مصر تا رانلو حسن رحمت الله علی فرمای راغلی دکته در رحمت الله واپس نه دی راغلی او صحیح خبره ده دا چې بني اسرایل به هم څه واپس شوی دي اذا کا آخرین اخرین نه مراد د زئی کول مطابق ا بني اسرایل له فما بکت علیه المسمع الله یو ان جړل بدیوان اسمان والارض ونظم کیه و ما كانوا منظورین او ندی ته مهلت شو نظم کیه اسمان پدی باندې اون جړن مزا خبريات ذاتي بازي د دینه مجاز علی یا مطلب بلکل لا شو شويس اس سکینو چې بدی جړه کړي ټول پټول الله غر کدا مجازي معنا ته کدا خو جړه معنا نشو کاندې ته مجازي معنا وي چې لفظ خپل معنا پرې دی او بل معنا ته خلک سګي والي نه نه مجاز ویل کی به نن دا نه سړی مثلا درته کدا ز ز دې مريخ په لاره معنی خواغه شي د غټه بلای پرېښټ با باندې ویختي نغت از مری وي په خپل معنی تختمه ختم کې بل سړی ته استعمالږي دې ته مجازي معنی دې ته ورځمکې د اسمان د جړه خبره ده او مونږه مراو لا یعنی بدین پا پا سو پاتینه شټول پټول ختم شو دې سو پاتینه حقيقي معنی مراد ده دا مجازي معنی دا صحیح نه د حلوس چې په خپل حقیقت باندې محمول وي په دې کې احاديث مبارکمر الله و احساس ورغلي ہم یو الا یصبح بحمد اس یو شنیشت مگرد الله تسبیح دی کائنات کې هر یو شي کې الله تعالی یو روح اې نه دا روح مطابق خبرم کې یغه کې روح شته الله تعالی ذکر کوي نو او اسمن هغه په دی اون جړل حقیقت نه په اون جړل زکری انسان لپاره رزق دروازه ده او یو د عمل دروازه ده یو باندې انسان د رزق په سلی رزق راضی او بل باندې عمل زی نو چې کله مسلمان بنده وفات شي نو پاغه باندې د دروازې جاړي ځکه دا عمل بیا بر نه زی امر زانت لگا روایت تو کم رازي د صحابون ممن کلی احاديث مبارکو کم راغلي یو مؤمني څوک نه یو لکه کی وفات شي محبوب دارنګ دي نو پاغه باندې چې نور نه او نو د ازمکه او اسمان پاغه باندې جاړي امر زانت هر مومن چې وفات شي نو پاغه باندې زمکه اسمان چې په کم زی د ذکر کو تلاوت کو او په کم زی عبادتو نکول او د آسمان په کممه تروابانې د ام تل دزم آسمان په د باندې س کوي جاړه کوي اوځان دا سکول په کار د چمړ ک م اسمان در باې س کوي جاړی اوله و نو ته محلت ملو شو ملت د الله دنیا کې وړه او ته محلت پ ټای و نه او چې کله الله تلاله ګیرو ک نو بیا انسان ته محلت نه میلاوي اوس ټولو سره محلت ستا محت میلا شوي. ولقد فتنا لا فرمي تحقيق سلامون غاز ماهيش كلو قبلهم لان دري اهل مكهونا قوم فرعون اققوم ده فرون باندي وجاءهم رسول كريم اوراغل ہوتے تو پم بر عزت نا کو ان ان ادو اليا دچوس پر માતા اي بادل بندگان دال الله بني اسرائيل ان ادو د چ ماتراکه ان ادو الی اذا چ ماتراکه حق د الله تعالی ای باد الله ای د الله بندګانو ان لکم رسول الامین یکن ز تاسو ته پیغمبر ښکاره ما والا تعالو بل د تکبر مکواله والا والا تعالو بل د جلویم مکواله عل الله بان الله تعالی باندې چې و ان یاتی کوم یک نن زرا کلم تاس دا بسلطان مبین په دلیل قان سرا و ان یوزرو یک نن ز فنانی سم ربی و ربکم په پالون کی خپل پالون کی ستازو د دې خبره نن ترجمون دا چې تاسو څنګه سار کمال را و لم تو ل یو کچره تاسو ایمان را له نفات زیرون مان جدا شه ما ما په کم سیم فدعا ربهو دعاو کلموسا علیه سلام رفل دا انها اولای یکینا چی داخل کومون دا سیاکوم ده مجرمونه جرم کون کی اللہ تو پرمیل فعصر کودوی کبولکلا فعصری بیعبادی تبوزه بندگان زمان لیلن شپې اینکم یکینا دی چی دی متباونا دی پسیبا تاکو کولشی تبابا کولشی نام کسان راغون ته خرو نکولګیله وډه کینټ ټولګی نه موږ ته ورګډیو او بسې کړو واترو کېل به رهوا پرد سمندر لره رهوان ساکينا ولاړ کول او انهم يكنندای چې دې جو جن یو کوم دئار کليچې په پېسلام د الله کې کم تر کو سمردې په من جنات در باغونونا ویون در چینونا وزروعنا و در فصلونونا و مکام کریم در زیونو قیستنا و, و نعمت کانو فی گفی فاکهین و نعمت او در نعمتونونا در سامنونو در مزونا کانو فی آجو باغی که فاکهین مزیغستون که کذالک اللہ و امام اللہم در غرانگیر جسو دک کسی کار باز رکی قبر دین در اللہ خدا د پیغمبر بر نهې کذا ل کوم تک کرنې ړ کیېکر کره ک تک کشی خبر د تا ل نه الان پر کذلك معامله د غرنګ ده. وه اوورثناها اللهي منمیاس کورکدي لرا او من خرينا يقومومبلته چې بني اسرائيل دي فما بقد عليه عليه موسمما ولاررض وما كانو منظرنا فما بقد فسونهجل عليه پهديباندي السما واللاردو اسممان عمکو وماکان و نودي منظرين والار عزمکې وماکان و نودي مهلت پل شوي الحمد لله رب العالمين وعلى الامتتين والمتقين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اصحابه اجمعين قال الله تعالى في قران سيب كنل خير بركه في الدنيا والاخره درسنا المسلم ان كمياف يا الله زيطنا محبوسه طاقتو تو برك يا الله دا يهود كهده دي قسمت کې ني ام متزلزري خپل کې يو بل سرو جنگي د اسلحه په خپل کې استعمال کې يا الله مسلمانانو د غير شر نه ماپوسكي الله زموږ غزي شکه الله سيخ يا ښه <Sessim> الله <Sessim>